Gure inkomunikatuta komunitatekin komunikatu abokatu baten edo mediku baten asistentziari gabe. Egoera hau indefentsio egoera larria da. Bi. Egoera honetan, izolamendu egoera honetan, segurtasun indarrek impunitate oso saritzeko momentua dute. Gure senideekin nahi duten egiteko. Beldurra dugu tarte honetan gure senideek ez dituzten jasango tratutzarak. Hiru. Ez dugu ulertzen zerraitek mantentzen dituzten inkomunikatutak. Bizente Ripaxioen moduan hilabete batzuk badaramate behar dituzten frogak biltzen. Frogak baituzte erakuts diezatela epaileari eta honek erabak giezala, ez? Lau, horregaitek gatoz gaur hararteko Gure senideak epaiaren aurretik lehen bailen pasa daitezen egin beharreko gestio guztiak egin ditzen.